18. fejezet Sötét napok Bet tényleg lázas volt, és sokkal betegebb, mint az bárki sejtette Hanán és az orvoson kívül. A lányok nem tudtak semmit a betegségről, és Mr. lawrence sem volt szabad meglátogatnia, így Hanán mindent a maga feje szerint csinált. Az elfoglalt Banks doktor jött, amikor tudott, de így is sok hárult megre a kiváló nővérre, aki otthon maradt, nehogy megfertőzze a king családot. Tartotta otthon a frontot, de nagyon aggódott, és némi bűntudata is volt, amikor a leveleiben nem említette Beth betegségét. Nem érezte helyesnek, hogy félrevezeti anyját de azt is megígérte, hogy hallgatni fog Hannah-ra, márpedig Hannah hallani sem akart arról, hogy Mrs. March megtudja a dolgot, és egy ilyen apróság miatt nyugtalankodjon. Joe éjjel-nappal őrizte betét. ami igazán nem volt nehéz, mert a türelmes Bet zokszó nélkül tűrte fájdalmait, legalábbis amíg a tudatánál volt. De aztán a lázrohamaiban reket. Elcsukló hangon kezdett beszélni, és úgy dobolt ujjaival a paplanon, mintha szeretett zongoráján játszana. Aztán énekelni próbált bedagadt torkával, de csak nyöszörögni tudott. Nem ismerte fel az arcokat maga körül. Összecserélte a nevüket. Aztán anyját hívta. John nagyon megijedt. Megpedig könyörgött, had meg az igazat. Ekkor már Hána is azt mondta, hogy gondolkozik rajta, de szerintem még nem veszélyes a helyzet. A Washingtonból érkezett levél csak növelte gondjaikat. Mr. March állapota újra romlott, tehát még sokáig nem jöhetnek haza. Milyen sötétek lettek a napok, milyen szomorú és kihalt a ház, és milyen nehéz a nővérek szíve, miközben dolgoztak, vártak, és a halál árnyéka vetült a valaha boldog otthonra. Margaret, miközben magában ült, és könnyei sűrűn potyogtak a munkájára, most döbbent rá, milyen gazdag is volt szeretetben, védelemben, békében és egészségben, az élet valódi áldásaiban, amelyek pénzért nem vásárolhatók meg. Joe, aki az első szobában élt szenvedő húga mellett, ahol a szánalmas kis hang mindig a fülében csengett, észrevette a szépséget és jóságot bet természetében. Megérezte, hogy az emberek szívében milyen fontos helyet tölt be a húga, és megértette, micsoda érték, hogy bet önzetlenül másokért akar élni, és boldoggá akarja tenni az otthont azokkal az egyszerű kis jó tulajdonságokkal, amelyek mindannyiukban ott szúnyadnak és százszor jobban meg kellene becsülnünk őket, mint a tehetséget, a gazdagságot és a szépséget. Émi számüzetésében másra sem vágyott, mint hogy otthon legyen, és betért tehessen valamit. Most úgy érezte, semmilyen feladat nem lenne nehéz vagy bosszantó, és bűnbánó fájdalommal emlékezett, hogy milyen sok elhanyagolt munkáját végezték el helyette a készséges keze. Lori úgy kísértett a házban, mint egy nyughatatlan szellem. Miszer Lawrence pedig lezárta az ongorát, mert nem akarta, hogy kis szomszédnőjére emlékeztesse, aki olyan kellemessé tette az estéit. A teljes ember, a pék, a fűszeres, a hentes, mind érdeklődött, hogy van a kis beteg. Szegény Mrs. Hummel átjött bocsánatot kérni, amiért olyan meggondolatlan volt meg azért is, hogy halotti leplet kérjen minnálnak. A szomszédok mindenféle kedvességet küldtek, és jobbulást kívántak. Még akik a legközelebb álltak Bethez, azok is meglepődtek, hogy a félénk kis Betnek milyen sok barátja van. Mindeközben Bet ott feküdt az ágyban. Mellette szegény, öreg Johanna, mert Bet még lázálmai közepettesen feledkezett meg elhagyatott védencéről. A cicák után is sóvárgott, de nem akarta, hogy odahozzák őket, nehogy elkapják a betegségét. Csendes óráiban Joeért is nagyon aggódott. Éminek szeretetteljes üdvözleteket küldött, és kérte őket, üzenjék meg Anyuknak, hogy hamarosan írni fog neki, és gyakran könyörgött szeruzáért meg papírért, hogy írjon pár sort, nehogy apa azt higgye, elhanyagolja. De csak nagyon rövid időkre volt öntudatánál. Órákon keresztül dobálta magát, és összefüggéstelenül beszélt, vagy mély, fárasztó álomba zuhant. Banks doktor naponta kétszer jött, Hána éjjelenként virrasztott, megfiókjában készen állt a távirat, amelyet bármikor elküldhettek. Joe pedig nem mozdult bet mellől. December elsője igazi téli nap volt. Csípős szél fújt, Sűrűn esett a hó. Úgy tűnt, az év felkészült az elmúlásra. Amikor aznap reggel megjött Banks doktor, hosszasan nézte betet. Egy percig tenyerében tartotta a forró kezet, aztán finoman letette, és halkangon így szólt hánához. Ha a Mrs. March ott tudja hagyni a férjét, akkor jobb lenne, ha elküldenének érte. Hanna némen bólintott, bár a szája remegett. Meg e szavak hallatán a székbe hanyatlott, mert egészen elgyengült a lába. Joe, miután egy percig sápadtan állt, kirohant a szalomba, felkapta a táviratot, felrántott egy kabátot és kivágtatott a viharba. Hamar visszaért, s közben némán vette le a kabátját. Lori jött be egy levéllel a kezében, amelyben az állt, hogy Mr. March újra jobban van. Joe hálásan olvasta, de a szívét nyomasztó teher nem lett könnyebb, és arca továbbra is elkeseredettséget tükrözött. Lori nem is értette. Mi az? Betrosszabbul rosszabbul van? Elküldtem anyáért, suttogta Joe, miközben a hócsizmáját rángatta a gyászos arccal. Jól tetted, Joe? Te döntöttél így? kérdezte Lori, és leült az egyik székre, hogy segítsen lehúzni Joe csizmáját, mivel látta, mennyire remeg. Nem, az orvos kérte. Jaj, Dzsú, ennyire súlyos a helyzet, döbbent meg Lori. Igen, ennyire. Nem ismer meg minket. És még a tapéta szőlő leveleiről sem beszél, amiket Galamb seregnek hívott eddig. És egyáltalán nem olyan, mint az én kis Betem. És nincs senki, aki segítene ezt elviselni. Apa és anya elment. És az Isten olyan messze van, hogy nem találom sehol. Szegény Joe arcán sűrűn peregtek a könnyek, és segélykérő nyújtotta ki a kezét, mintha a sötétbe kapaszkodna. Lori finoman megszorította a kezét, bár a torkában gombócot érzett, és azt suttogta. Én itt vagyok, kapaszkodj belém, drága Joe. Joe nem tudott megszólalni, de belekapaszkodott. S amint a baráti kéz meleg szorítása megnyugtatta sajgó szívét, úgy tűnt már is közelebb jutott Istenhez, ami egyedül nyújtott vigaszt mély fájdalmában. Lóri nagyon szeretett volna valami kedveset mondani, de nem jutott eszébe semmi odaillő, úgyhogy csak állt, némán, és gyengéden megsimogatta jó lehajtott fejét, ahogy az anyja szokta. Ennél jobbat nem is tehetett volna. Mert ez sokkal megnyugtatóbb volt, mint bármilyen ékes szólás. Joe megérezte a feléje áradó együttérzést, és a nagy csendben megtapasztalta azt az édes megnyugvást, amelyel a szeretet győzedelmeskedik a bánat felett. Hamarosan felszállította a könnyeit, és megkönnyebbülten és hálásan nézett fel. Köszönöm, Teddy, már jobban vagyok. Nem érzem magam elhagyatottnak, és megpróbálom elviselni, ha bekövetkezik. Ne fel a reményt, Joe, az segíteni fog. Nem sokára megérkezik édesanyád, és minden rendbe jön. Örülök, hogy apa jobban van, így anyának nem lesz annyira nehéz magára hagynia. Jaj, nekem, mintha minden baj egyszerre zúdult volna rám, és nekem lenne a legtöbb a vállamon, sóhajtott Joe, és a térdére terítette nedves zsebkendőjét, hogy megszáradjon. Meg nem visel ugyanennyit? kérdezte Lori megütközve. Persze próbál, de nem szeretheti Betet annyira, amennyire én. És neki nem fog annyira hiányozni, mint nekem. Bet az én lelkiismeretem. És nem mondok le róla. Nem, nem, nem. Joe megint a zsebkendőbe temette az arcát, és sírt keservesen, mert mostanáig bátran tartotta magát, és egyetlen köncsep sem csordult ki a szeméből. Az előbb már sírt. Lori próbált megszólalni, de nem tudott, mert gombocot érzett a torkában, s a szája is remegett, ahogy eltakarta a szemét. Lehet, hogy ez nem volt férfias magatartás, de nem tudott uralkodni magán. Aztán, amikor Joe kicsit lecsillapodott, Lori reménykedve mondta. Nem hiszem, hogy bet meg fog halni, hiszen annyira jó, és mind annyira szeretjük. Biztos vagyok benne, hogy Isten nem veszi el tőlünk. A jó és drága emberek mindig meghalnak, kesergett Joe. De már nem sírt, mert barátja szavai kétségei és félelmei ellenére is felderítették. Szegény Joe, ez nagyon megviseltéged téged. Igazán nem rád val, hogy így elhagyd magad. Mindjárt lelket öntök beléd. Lori kettesével szedte a lépcsőket, úgy rohant, Joe pedig fáradt fejét Bet barna kis sapkájára hajtotta, amelyet azóta, hogy Bet odarakta, senki nem mozdított el. Biztos, hogy volt benne valami varázserő, és kedves kis gazdájának engedékeny természete átvándorolt Joe-ba, mert amikor Lori egy pohár borral a kezében visszajött, Joe mosolyogva vette el, és bátran így szólt: Emelem poharam Beth egészségére. Jó orvos vagy, Teddy, és igazi, vigaszt nyújtó barát. Hogy tudom ezt neked meghálálni? Tette hozzá, mert a bortól úgy felüdült a teste, mint ahogy a kedves szavakra a lelke. Majd részletekben benyújtom a számlát. De este valami olyat adok neked, aminek egy liter bornál is jobban örülsz majd, mondta Lori, és az arca sugárzott a megelégedéstől. Mit? kiáltott fel Joe csodálkozva, és egy pillanatra el is feledkezett a fájdalmáról. Tegnap táviratoztam édesanyádnak, és Brooke válaszolt, hogy azonnal, azaz, már ma este megjön, és minden rendben lesz. Örülsz, hogy megtettem? Lori izgatottan hadart, és fülig elpirult. Tervét eddig titokban tartotta, mert attól félt, hogy csalódást okoz a lányoknak, vagy éppen betnek árt vele. Amint elhallgatott, Joe falfehéren pattant fel a székéről, és a fiú nyakába borult, és újjongva kiáltott fel. – Jaj, Lauri! Jaj, anya! Jaj, de boldog vagyok! Nem kezdett újra sírni, de hisztérikusan felnevetett. Remegett, és ölelgette a barátját, mint akit egészen megzavart a hír. Lori, bár igen elcsodálkozott, nagy lélek jelenlétről tett tanúbizonyságot. Vigasztalóan paskolt a Joe hátát, és amikor látta, hogy kezd magához térni, szégyenlősen adott neki egy-két puszit is, amitől Joe rögtön kihozanodott. A lépcsőkorlátba kapaszkodott, és finoman eltolta magától Lorit, majd elfúlva így szólt. Jaj... Ne, nem úgy gondoltam, ne haragudj. Szörnyen viselkedtem, de annyira édes volt tőled, hogy Hánák kérése ellenére is hazahívtad. Nem tudtam megállni, hogy neked ne ugorjak. Mondj el mindent, de ne adj több bort, mert elvesztem a fejem. Én nem bánom, nevetett Lori, miközben megigazította a nyakkendőjét. Hát szóval, nem tudtam, mit tegyek. Meg nagyapa sem. Úgy láttuk, hogy Háná túljátsza a szerepét, és anyátoknak szólni kéne, hogy mi történt. Soha nem bocsátaná meg nekünk, ha bet, szóval, ha betnek bármi baja esne. Végül már nagyapa is azt mondta, hogy ideje tennünk valamit. Úgyhogy tegnap, miután az orvos olyan gondterhelten ment el, és hana majd leharapta a fejem, amiért megpendítettem neki a táviratot, saját szakállamra táviratoztam. Anyátok jön, most már biztos? A vonat éjjel kettőkor érkezik, úgyhogy majd kimegyek érte, csak addig tartsd magad van a jó hírt, és vigyázz betre, míg az a drága asszony meg nem érkezik. Egy angyal vagy, Lori. Hogyan hálálhatom ezt meg valaha is? Ugorj rám megint, nem volt éppen ellenemre, mondta Lori, és csibészesen elmosolyodott, vagy két hét óta először. Nem, köszönöm, majd de mikor itt lesz a nagyapád? És ne ugrass, hanem menj haza pihenni, mert mai ilyen nem sokat fogsz aludni. Isten áldjon, Teddy. Isten áldjon. Jó közben hátrébb húzódott, és amint elbúcsúzott, sietve eltűnt a konyhában. Ahol felült a konyha kredencre, és elmondta az összegyűlt macskáknak, hogy milyen nagyon boldog. Lori meg hazament, és igen, meg volt elégedve azzal, amit te. Ennél kotnyelesebb fiút még nem pipáltam, de megbocsátok neki, és remélem, hogy Mrs. March minél hamarabb megjön, mondta Haná, amikor Joe elmondta neki a jó hírt. Meg is csendesen örvendezett, aztán még olvasgatta a levelet, miközben Joe elment, hogy rendbe rakja a betegszobát. Hannah meg összedobott egy kis pitét, ha netán valaki betoppanna. Mintha üdefuvallat lengte volna be a házat, és a csendes szobákat beragyogta valami, ami még a napsugárnál is fényesebb volt. Úgy tűnt, mindenki megérezte, hogy a dolgoknak jóra kell fordulniuk. Bet madarai újra csipogni kezdtek. Émi bokrán az ablakban félig kinyílt az egyik rózsa. A tűz szokatlan vidámsággal pattogott, és amikor a lányok összetalálkoztak, Sápat arcuk mosolyra derült, megölelték egymást, és bátorítón suttogták. Jön, anya, ja Istenem, anya, jön! Mindenki lelkendezett, kivéve betet, aki káboltam feküdt, és nem érzett se reményt, se örömöt, se veszélyt, se bánatot. Szívszorító látvány volt, ahogy a valaha rózsás arc megváltozott és a semmi révett. A valaha dolgos kis kéz pegyhütten hevert, a valaha mosolygó ajak némán csukódott össze, s a valaha szép, rendezett haj össze-vissza csimbókokban terült szét a párnán. Egész nap így feküdt. Csak néha-néha ébredt fel, hogy vizet kérjen, s a szája annyira kiszáradt, hogy alig bírta megformálni a szavakat. Joe és Meg egész nap ott volt mellette. Nézték, várakoztak, reménykedtek és bíztak Istenben meg az édesanyjukban. Egész nap esett a hó. Sűvített a csípős szél, ám az órák csigalassúsággal másztak előre. Végül aztán csak eljött az éjszaka és a két nővér az ágy két oldalán minden óraütésre felragyogó szemmel nézett össze, hisz minden óra közelebb hozta a segítséget. Az orvos ott járt, és azt mondta, éjfélkor feltehetően változás fog beállni, vagy jó, vagy rossz, akkor majd visszanéz. Hána nagyon kifáradt, és amint ledőlt az ágy végébe, azonnal mély álomba zuhant. Mr. Lawrence a szalomban járkált fels alá, és úgy érezte, inkább szembenézne egy lázadó regimenttel, mint Mrs. March aggódó tekintetével. Lória szőnyegen feküdt, és úgy tett, mint aki pihen, de igazából elgondolkodva bámult a tűzbe, és fekete szeme a szokottnál is fényesebben és tisztábban csillogott. A lányok sohasem felejtették el azt az éjszakát. Nem jött álom a szemükre, csak virrasztottak azzal a szörnyű, bénult tehetetlenséggel, amely az ilyen órákban mindig rátör az emberre. Ha Isten nem veszi el betet, soha többé nem fogok panaszkodni, suttogta meg. Ha Isten nem veszi el betet, egész életemben megpróbálom szeretni és szolgálni, jelentette ki Joe eltökélten. csak ne lenne szívem, Annyira fáj, sóhajtotta meg. Ha az élet sokszor lesz ilyen nehéz, nem tudom, hogyan fogjuk átvészelni, tette hozzá a húga lemondóan. Ekkor tizenkettőt ütött az óra, és egy pillanatra mindketten elfeledkeztek a fájdalmukról, mert mintha átsuhant volna valami bet meggyötört arca felett. A házban síri csend uralkodott, amelyet csak a szélsűvítése zavart meg. A kimerült Hána aludt tovább, és a nővéreken kívül senki nem látta az ágyra vetülő halovány árnyékot. Egy óra telt el anélkül, hogy bármi történt volna. Mindössze Lori indult el az állomásra. Aztán eltelt egy újabb óra, de még mindig nem jött senki. Szegény lányok izgalmukban mindenfélére gondoltak, hogy elakadtak, hogy balesetet szenvedtek a viharban, vagy ami még rosszabb, hogy Washingtonban történt valami. Két óra is elmúlt már. Joe az ablakban állt, és azon gondolkodott, hogy milyen sívárnak tűnik a világ a hó alatt, amikor egyszerre mozgást hallott az ágy felől. Megfordult, és látta, hogy meg, arcát eltakarva, ott térdepel anyjuk hintaszéke a széke előtt. Szörnyű félelem suhant át John. Beth meghalt, és meg nem meri elmondani, gondolta. Egy szempillantás alatt ott termett az ágylábánál, ahol őrködni szokott, és egészen meglepődött a hirtelen változáson. Elmúlt a lázas hevület, a fájdalmas tekintet. A szeretett kis arc sápatnak és megbékéltnek tűnt, ahogy ott pihent. Joan nem is érezte, hogy sírnia vagy jajgatnia kéne, Legkedvesebb húg fölé hajolt, és csordultig telt szívvel megcsókolta a nedves kis homlokot. Ég veled, drága bet! Ég veled! suttogta csendesen. Hánem, mintha megérezte volna a mozgolódást, felébredt, és oda az ágyhoz. Megnézte betet, megfogta a kezét, meghallgatta a légzését, aztán ledobta magáról a kötényét, és beült a székbe. Lement a láza? Szépen alszik, a bőre nedves, és könnyen lélegzik. Édes Istenem, magasságos ég, motyogta hintázva. A lányok nem akarták elhinni a csodás hírt, de az orvos, aki épp megérkezett, szintén megerősítette. Bár mindennapi ember volt, ők szentet láttak benne, amikor mosolyogva közölte. Igen, drágáim, azt hiszem a kislány legyűrte a betegséget. Maradjanak csendben, és hagyják aludni. Amikor felébred, adjanak neki, hogy mit, azt már nem hallották, mert kisurrantak a sötét előszobába, s a lépcsőre ülve szorosan összebújtak. Szavakkal már nem tudták kifejezni, amit éreznek. Amikor visszamentek, a hűséges Hána össze-vissza csókolta és ölegette őket. Bet pedig szokott módján, kezét a feje alá téve piheget csendesen. A szörnyű sápadság elmúlt, és a kislány olyan volt, mint aki épp most szundított el. Bár csak most jönne meg, anya mondta Joe. A téli éjszaka már kezdett szürkülni. Nézd, mondta meg, és egy fehér, félig kinyílt rózsát mutatott. Azt gondoltam, holnap ezt már nem adhatjuk bet kezébe, ha. Ha itt hagyott bennünket, de éjjel kivirágzott, és most beteszem a vázámba, hogy amikor felébred a drága, elsőként ezt a rózsát és anya arcát pillantsa meg. A nap még soha nem kelt fel olyan gyönyörűen, és a világ még soha nem tűnt olyan csodásnak, mint most. Meg és Joe egyre nehezedő szempillái előtt, amint megpillantották a pirkadatot a hosszú, szomorú virrasztás után olyan, mint a tündérmeségben, mondta meg. és ahogy a függöny mögött állva csodálta az elbűvölő látványt, elmosolyodott. Figyelj csak! kiáltott fel Joe, és talpra ugrott. És tényleg, először a csengő hangja, majd Hannah kiáltása szűrődött be. Lányok, megjött! Itt van! hallatszott Lori, vidám hangja.